Első fejezet. Trópusi CIA karantén, Tampa, Florida. Szeptember 4-e hétfő, 3 óra 15 perc. Minden CIA ügynök mielőtt utnak indulna, megkapja a szükséges védőoltásokat, melyek védelmet biztosítanak az adott térségben előforduló fertőző betegségekkel szemben. Ezek a védőoltások sok esetben jobbak, és néha egészen eltérőek attól, amit a turisták kaphatnak. Bevett eljárás a karantén olyan esetekben, amikor egy ügynök fokozottan fertőzés veszélyes térségből érkezik haza. A karantén lehet 6 óra, 12, 24, 48, de lehet akár egy teljes hét is. A bogotai akció után Dorint és Nikit a biztonság kedvéért 48 órás karanténba zárták. A karantént csak kedd este oldják fel, amennyiben addig nem jelenik meg semmilyen tünet. A második kémcső is megtelt Niki vérével. A gumikesztyűt, műtős ruhát és maszkot viselő nő kioldotta a Niki karjára tekert gumikötelet és feltette az asztalra. Egy vattacsomót csomót vett ki az odakészített tálkából, és a tűd bemeneti nyílására nyomta, ahonnan egy cseppnyi vér ki. Niki behajtotta a karját, hogy ne kelljen tartania a vattát. – Ezzel készen is vagyunk, – mondta az orvosnő, majd egy fogbeosztásos poharat nyújtott Nikinek. – Már csak a vízelet van hátra. – Legalább eddig, – mutatott a nő az egy decit jelző csíkra a pohár oldalán. Niki elvette a poharat, nem szólt semmit, csak bólintott, hogy rendben. Dorin éppen megkapta a csomót, majd neki is a kezébe nyomtak egy poharat. Felállt, Niki már fél félúton járt az ajtó felé, elindult utána. A női WC alig néhány lépésnyire volt a laboratóriumtól, négy fülke volt benne egymás mellett. Mindegyik üres volt, és ennek így is kellett lennie. Egyszerre több ügynök is tartózkodott a karanténban, akik mind dél-amerikai akcióról tértek haza, más-más akciókról, és a cia n belül más-más osztályokon dolgoztak. Ezért a karantén biztonsági személyzetének úgy kellett intéznie, hogy sohasem találkozzanak egymással. Ez bevett biztonsági előírás volt a CIA-nál. Niki és Dorin a szemetesbe dobták a vattát, majd a két középső fülkébe mentek be. Niki leült a vécére, aztán előhalásta a tréningnadrági zsebéből elmaradhatatlan trident kését és kipattintotta a pengét. Edzőcipőjének fűzője az egyik végén kezdett rojtosodni. Levágta néhány milliméterrel a rojt alatt. – Van nálad jön gyújtó? – szólt Dorinnak. Egyikük sem dohányzott, de az öngyújtót másra is lehetett használni, nem csak egy cigaretta vagy egy szivar meggyújtására. – Egy levél – mondta Dorin. nadrágja zsebéből egy levél gyufát vett elő, még hét száv volt benne. A társalgóban találta és eltette, nehogy valaki rágyújtson, mert utálta, amikor hajat kellett mosnia, és át kellett öltöznie csak azért, mert valaki dohányzott a közelében, és a füst beleette magát a hajába, a bőrébe és a ruhájába. A WC fülkék között nem volt rés, sem alul, sem fent a mennyezetnél. Dorin felállt, kinyitotta az ajtaját és kinyújtotta a kezét Niki fülkéjének ajtaja felé. Niki is felemelkedett a WC csészéről és kinyitotta az ajtót. Elvette Dorin kezéből a gyufát. Mindketten visszacsukták az ajtót és visszaültek a WC deszkára. Niki elolvasta a gyufacimkéjét. Club Tasser. A név semmit sem mondott neki, és nem is érdekelte, hogy milyen klubról lehet szó. Kinyitotta a levelet. Eredetileg tíz száll gyufa volt a levélben, csupasz fa végüknél beragasztva a levél aljába. Letört egy szálat, foszforos végét a dörzs papírra nyomta és megrántotta. A gyufa sisteregve lángra robbant. Meggyújtotta vele a cipőfűző frissen vágott végét. A gyufával a kezében ütött egyet a levegőbe, a láng elaludt. A gyufát letette a kőre. Kidugta a nyelvét és végig rajta jobb hüvelyk és mutató ujját, majd két ujjal összeszorította a fűző égő végét. Vékony füstsík szállt fel. A trident pengéjének lapjával megütögette egy kicsit a feketére pörkülődött műanyagszálakat, hogy jobban elrendeződjenek. Szemügyre vette az eredményt. Elégedett volt. A fűző nem fog tovább rajtosodni. Összecsukta a kést és a nadrágja zsebébe a levélgyufát félretette, tépett egy kicsit a wc-papírból, összegyűjtötte a nyálát, és ráköpte. Aztán a nedves papírt letette a kőre. Arra a kőlapra, ami fölött megégette a fűzőt, és gyengén rányomta. Felállt, az elhasznált gyufaszálat ketté törte, és bedobta a wc A A cipőfűző levágott végét szálakra szedegette, és a gyufaszál után dobta. Ezután felvette a földről a benedvesített papírt, aminek aljára rátapadt az a néhány koromszemcse, aminek többségét szabad szemmel látni sem lehetett, behajította a csészébe és lehúzta a vécét. A gyufalevelet levelet Dorinnak. Niki automatikusan tüntette el a nyomait. Bármit csinált is, utána eltüntette a nyomait. Számára a nyomok eltüntetése természetes részét képezte mindenféle hétköznapi és kevésbé hétköznapi tevékenységnek. Két perccel később a mosdóknál találkoztak. – Van valami jó könyved? – kérdezte Niki, miközben a kezét szappanozta. Szabad idejében vagy olvasott, vagy késsel gyakorolt. Ha nem volt fáradt és érdekelte a könyv, két-háromszáz oldallal végzett egy éjszaka alatt. – Van néhány Lovecraft regényem, de azok nagyon rövidek – felelte Dorin. Niki megvonta a vállát. – Nem baj, jobb, mint a semmi. – Szeretem a horort, de sohasem olvasom végig a történeteket. Nagyon sok klasszikus és modern horornak olvastam egy részét. Dorin leöblítette a szappant a kezéről. Nem értette Niki módszerét, hogy sohasem olvas végig semmit. – És mi abban a jó, hogy nem olvasod végig? – kérdezte. – Semmi – válaszolta Niki. Elzárta a csapot, elindult a készszárító felé. Dorin lerázta a kezéről a vízcseppeket. Niki elkezdte szárítani a kezét. Dorin odament hozzá, megállt mellette, és megvárta, amíg a szárító kikapcsol. – Miért csinálod? – kérdezte. – Nem azért hagyom félbe a történeteket, mert az jó nekem, hanem mert nincs más választásom – magyarázta Niki. A fogbeosztásos pohárért ment, amit a mosdó szélén hagyott. – Amikor szembe találkoznak a szereplők a gonosszal, onnantól már nem érdekes – amíg még sejtelmes minden, senki sem tud semmit, vagy legalábbis nem sokat, addig izgalmas tud lenni. De a találkozástól kezdve mindegyik történet ellaposodik. Jönnek a klisék. Mindenki sikoltozik és menekül, vagy keresztekkel hadonászik. Ezek a klisék minden filmet és regényt tönkre tesznek. Jóformán minden horror történet, minden egyes szereplője eleve meg akar halni, és még a legalapvetőbb, legelemi védelmi szabályokat sem tartják be. – Csak mennek hátrafelé a sötétben, és pont ott a szörny – mondta Dorin. – Ha úgy mondod, utálom. Kimentek a folyosóra. – Mi ketten elintézhetnénk a horror irodalom összes gyilkosát, vámpírját, meg farkas emberét? jegyezte meg Niki. – Csak a démonokat nem – tette hozzá Dorin. – Hát, azokat nem, de azoknak varázshatalmuk van – Bementek az orvosiba, leadták a vizelet mintákat. Keresték magukat, mondta az egyik orvosnő. Niki és Dorin a szobájukba siettek a jelentésükért, aztán futottak a látogatószobába. A látogatószoba körülbelül úgy nézett ki, mint a szigorán őrzött börtönökben a beszélő. Vastak plexi, két oldalán székek, és a falon telefon, amin keresztül beszélni lehetett. Amikor Dorin és Niki beléptek a beszélőszoba ajtaján, George Howard az H.A.C. embere már a plexifal másik oldalán ült az asztalnál. Hűvösen biccentett a két ügynöknő láttán. Howard levette a falra szerelt telefon Niki leült a székbe, és a füléhez emelte a kagylót az ő oldalán. – Hello, George! – szólt bele. – Hello! – mondta Howard. – Minden oké? Okay? – Persze! – bólintott Niki. – Helyes! Niki ledobta az asztalra jelentéseiket tartalmazó mappát. Howard a másik oldalon feltette az aktatáskáját az asztalra, a zárat az új lenyomatával nyitotta ki. Niki kivette az első oldalt a saját jelentéséből, és a lapot a plexire nyomta az írással Howard felé. Howard aktatáskája egy DCF-12-es adatgyűjtő volt. A DCF-12-es egy számítógép, jókora memóriával, beépített scannerrel, biztonsági táskában. Kizárólag szkennerrel lehetett adatot felvinni a gép memóriájába. Saját képernyővel rendelkezik, és van saját nyomtatója. A táska golyóálló, egy tojásgránát repesei sem tudnák áttörni, a tömény később nem tenne benne kárt, és évszázadokig pihenhetne a tengerfenekén, több száz méter mélyen anélkül, hogy a memória vagy a számítógép szerkezete megsérülne. Hóvát bekapcsolta a számítógépet, kivette a szkennert, és végighúzta a plexin, a jelentés első lapja felett. Az oldal már is megjelent a gép monitorán. Howard lenézett a monitorra, látta, hogy a másolás rendben megy. – Oké, jöhet sorban! – mondta a kagylóba. Niki elkezdte az oldalakat egymás után rásimítani a plexire, Howard pedig sorban bemásolta mindegyiket a DCF-12-es memóriájába. Howard az utolsó oldalt is bemásolta a gépbe, Kikapcsolta a számítógépet és lezárta a táska tetejét. Eközben Dorin apró darabokra tépte jelentésük oldalait, majd a darabokat egy acéltálba tette, kerozin öntött rá és meggyújtotta. Az irat megsemmisítéshez szükséges kellékek minden CIA karantén szabvány felszereléséhez tartoztak. Voltak egészen modern berendezések is, amelyek nagyon alapos munkát végeztek az iratokkal, de Dorin szerette látni a folyamatot, és most volt rá ideje, hogy végignézze. Howard felállt, visszadugta a széket az asztal alá. – Jól van, én megyek. – Oké, mondta Niki. Egyszeretették vissza a kagylót a villára. George Howard megfordult és kisétált a látogató szobából. Niki és Dorin még megvárták, míg elalszik a tűz. A pernyét apróra törték, és savat locsoltak rá. Richard B. Watson, Közgazdaságtudományi Egyetem, Philadelphia, Pennsylvania. Szeptember 4-e, hétfő, 8:35 óra 35 perc. A Delavár folyópartján évszázados tölgyektől övezve szépen gondozott park közepén angol mintára épített kastély állt. A kastély főkapuja előtt 40 méteres pózna tetején csillagossávos zászló lobogott a szélben. A kastély háta mögött a hatalmas márványtömbből kifaragott nonfiguratív szökőkút széles karimáján szívesen időztek el órák közti szünetekben az egyetem diákjai. A fák közt padok álltak. Ritkán egyesével, inkább kisebb csoportokban. Négy-nyolc pad egy területen, hogy a diákokból szerveződő klikkek kényelmesen és nyugodtan tudjanak beszélgetni. A folyó partjára csónakház épült, kajakok, kenuk és sorevezős versenycsónakok részére. Eltekintve a nemzeti zászlótól és attól, hogy délután öt órakor nem szolgáltak föl teját, az ember el is felejtette, hogy az amerikai Egyesült Államokban van. A parton elnézve az evezősök edzését vagy az evezős versenyeket bárki könnyen Angliában érezhette magát. Az evezés volt a Watson Egyetem sportja, évtizedek óta majdnem minden bajnokságot az egyetem diákjai nyertek, és nem csak az amerikai versenyeket, hanem a nemzetközieket is, ideértve magát a világbajnokságot is. Az egyetem egyetlen hallgatójának sem volt kötelező, hogy evezzen, csupán ajánlatos volt. Ami majdnem olyan, mintha kötelező lett volna. Ha valaki nem akart evezni, megtehette, csak azután ne csodálkozzon azon, hogy a diploma után nem halmozzák el állásajánlatokkal, függetlenül az eredményeitől. Úgyhogy majdnem mindenki evezett. Igaz, versenyszerűen csak a diákok, mint egy 22%-a. Ez természetesen csak a fiúkra vonatkozott. Az iskola lánytanulói, a hallgatók összlétszámának alig egyharmada, nem vehettek részt az edzéseken, mert a tanárikar úgy vélte, az evezés elcsúfítja a női testet. A sport azonban a lányoknak is kötelező volt, illetve ajánlott. Ők tornáztak. A Watson Egyetem a világ egyik leghíresebb közgazdaságtudományi iskolája volt. Az itt szerzett diploma, evezés esetén szabad utat biztosított a világvezető pénzügyi vállalataihoz. A Watson Egyetemen nem nyámnyila hivatalnokok képződtek, hanem harcosok. Jelszavok szerint az üzlet háború, és egy háborúba harcosok kellenek, nem jajveszékelő, cselekvő és döntésképtelen puhányok. Aki nem rendelkezett a szükséges agresszívitással, ami nem erőszakot, hanem kezdeményező készséget jelentett, azt elküldték. A diákok szüntelenül versenyhelyzetben voltak, a nyerteseket példaként állították mások elé. Mindig mindenben versenyeztek, és díjgyanán kiváltságokat osztogattak. A győzteseknek melegben az órán fagylatot szolgáltak fel. A menza helyett a kiváltságosok étkezőjében ebédelhettek, ahol étrapról lehetett választani. Élő zene szólt és francia pincér szolgálta fel az ételt, melyet mesterszakács készített. De olyan nyeremény is volt, hogy a győztesért negyedéven keresztül minden nap reggel limuzin ment a lakására, és az vitte be az egyetemre. Így demonstrálták a hallgatóknak, hogy a kiválóságért az életben jutalom jár. A Watsonon elit képzés folyt. Minden külsőleg ezt harsogta. Igen limitált létszámú osztályok voltak, hogy a professzorok és a vendégelőadók mindenkire figyelmet fordíthassanak. Rendszeresen neves üzletembereket hívtak meg előadásokat tartani. Az órákon nagyon közvetlen volt a kapcsolat a diákok és a tanárok közt, így minden óra egy kitűnő alkalom volt kapcsolatok szerzésére az üzleti elit képviselőivel. A Watson Egyetemen nem tanítottak szobatudósok, akik csak megjegyeztek bizonyos szavakat, de a tárgyat érteni nem értették és alkalmazni sem tudták. Minden professzor a Watsonon végzett, fényes karriert futott be, maga volt az egyetem két lábon járó reklámja. Agresszív, céltudatos, nagyon gazdag és nagyon sikeres ember. A mai nap különleges nap volt, új tanév kezdődött. 2700 diák jelentkezett a Watson Egyetemre ebben a tanévben, 200 több, mint tavaly. És csak 200-at vettek fel. Ennyi új diákot tudtak fogadni. Sokakat az igen borsos tandíj riasztott el, ösztöndíjat pedig csak nagyon ritkán adott az egyetem. Ebben az évben például mindössze 17 diák kezdte tanulmányait ösztöndíjjal. A felvételére csak azok jelentkezését fogadták el, akik a listájukon szereplő gimnáziumok, főiskolák, illetve egyetemek valamelyikén végeztek kitűnő eredménnyel, és nagyon rövid volt a lista. A felvételi rendkívül nehéz volt. Akik elérték az alappontszámot, azokat egymással versenyeztették egészen addig, amíg elegen le nem morzsolódtak. Christine Thompson azon kevesek közé tartozott, akik ösztöndíjjal kerültek be a Watson Egyetemre. Ebben az évben ő volt az egyetlen lány, aki ösztöndíjat kapott. Ehhez felsőfokú francia és japán nyelvvizsgára, kilenc év ritmikus sportgimnasztikára, közel maximális pontszámú felvételi tesztre, valamint arra a bravúrra volt szüksége, hogy egész életévben, minden évben évfolyam elsőként végzett iskoláiban. És bár ezt óvakodtak kimondani, Krisztin lenyűgöző szépsége is közrejátszott az ösztöndíj elnyerésében. Kristinnek volt egy citromsárga Volkswagen bogár kabrió rettje, amit egyenesen imádott. Soha sem szólított a kocsinak, vagy Volkswagenének, vagy bogárnak, hanem mindig csak Suzinak. A nevet egy nagyon kedves keresztelő ünnepség keretében adta a kocsinak. Amikor rákérdeztek, hogy miért ez a neve, csak annyit mondott, hogy amikor először meglátta, arra gondolt, hogy ez a kocsi Suzi. Kristin nem volt bogárrajongó, csak Suzyért rajongott, és nagyon elégedett volt vele. Amikor eldölt, hogy felvételt nyert a Watson Egyetemre, és Los Angelesből átköltözött a kontinens másik oldalára, Filadelfiába, az egyetem kollégiumába, Suzival tette meg a jó 5000 kilométeres utat. Közel két hétbe telt neki levezetni a hatalmas távolságot, de jól megvolt útközben, mert szabadnak érezte magát. Egyszer-egyszer eltévedt ugyan, de ezek az eltévedések sohasem voltak komolyak. Krisztín a Watson kollégium második emeletén lakott, a 43-os számú szobában, egy másik elsős lányjal, Kori Wilmarkkal, aki sajnos nem ugyanabba az osztályba került, amelyikbe ő. Mindketten már szeptember másodikán beköltöztek a kollégiumba, hogy legyen idejük ismerkedni a várossal, ahol korábban még egyikük sem járt. Vásároltak egy nagyon részletes Philadelphia térképet, és nekivágtak. Még azt is ki kellett tapasztalniuk, hogy hogyan lehet a kollégiumból eljutni az egyetemre. Amennyire két nap alatt lehetséges, Krisztin és Kori barátnők lettek. Szükségük volt egymásra, hisz nem ismertek senkit, és nemhogy a vatszonon nem, de az egész államban sem. Szükségük volt valakire, akihez oda lehet menni, akivel lehet váltani pár szót, akivel egy asztalhoz lehet ülni ebédnél. Mindketten szinte görcsösen vágytak rá, hogy mi hamarabb beilleszkedjenek, hogy maguk mögött hagyhassák az első napok szörnyűségeit, amikor még nem ismernek senkit. Az edzések már reggel hétkor elkezdődtek, a tanítás csak kilenckor. Krisztin fél kilenc után öt perccel hajtott át az egyetemet övező birtok kapuján. A diákoknak fenntartott parkolóba ment és keresett egy helyet, közel a parkoló széléhez, hogy az arra járó őrök azonnal kiszúrják, ha valami esetleg nincs rendjén a kocsival. Az első nap, sóhajtott fel Krisztin, elnézve az impozáns kastélyt a háttérben a hömpögő folyóval és a diákokkal, amint a főbejárat felé igyekeznek. Csak az első hetet kell valahogy kibírnunk, aztán már minden rendben lesz, mondta Kori hegykén. Belül persze ő is félt. – Azt utálom a legjobban, hogy sose hagynak békén. Szüntelenül csak a nyakamba lihegnek, és mindenki azt hiszi, valami festett erkölcsű ringyó vagyok, pedig egyáltalán nem vagyok az. Soha az életben… Krisztin tehetetlen dühében nem tudta folytatni. Lehajtotta a fejét, becsukta a szemét. – Az előző sulikban is így volt. – Tudod, milyen nehéz kitűnőnek maradni, ha utálsz bemenni a suliba? pedig nincs rajtam semmi olyan, ami kihívó lenne. Már lassan úgy öltözködöm, mint egy apáca, csak nehogy valaki azt higgye, megkaphat, mert azt mondta, jól nézek ki, és meghív egy jin-tonikra. Kori elábrándozott. Azért én kipróbálnám, milyen ilyen baromi szépnek lenni, mint amilyen te vagy, mondta. Csúnyának tartotta magát, de a legjobb esetben is csak átlagosnak. Kristin felsóhajtott, kinyitotta a szemét, és odafordult Korihoz. – Hú, fogalmad sincs, Kori, hogy mire vágysz. – Sajnos ez igaz. Tegnap késő délután egyszer csak koncertre lettek figyelmesek. Az utca túloldalán vagy húsz fiú egy közeli fitness teremből tartott hazafelé, és amikor kiszúlták Krisztit, fügykoncerttel üdvözölték, amitől Krisztin nagyon kiakadt. Kori pedig nem értette, hogy miért. Nagyon csinos lehetnél, ha nem félnél attól, hogy nő vagy, és nem hinnéd azt, hogy minden fiúnak ugyanaz a nőtípus tetszik, mondta Krisztin. Én irigyellek a külsőd miatt. El tudsz rejtőzni, ha akarsz, de lehetsz csábító is, tetszésed szerint. De én csak a buta baba maradok mindenkinek, akármilyen eredményeim legyenek is. Korinak felcsillant a szeme. Szóval azt mondod, hogy lehetnék... Szóval... Szóval, – Szóval, hogy vonzó? – Egy kicsit? – kérdezte hitetlenkedve. Persze, kéne egy új frizura, más stílusú ruhák, meg kellene egy kicsit tanulnod járni, mert úgy jársz, mint egy tengerész. Kóri elgondolkodott, látta maga előtt, amint megy az utcán, és megfordulnak utána a férfiak. Elmosolyodott. Visszaemlékezett arra a fügykoncertre, és úgy képzelte, neki szól. Elnevette magát. – Az bizony klassz lehet. – Segítesz? – kérdezte. – mint átvedleni. – Persze! – Krisztin az órájára nézett. – Na menjünk, rossz ómen lenne az első napon elkésni. Kiszálltak a kocsiból. Krisztin felhajtotta a tetőt és bezárta az ajtókat. Elindultak a kastély felé. Amint kibukkantak a fák közül, azonnal füttyögetések, sziszegések és elismerő beszólások hangzottak fel mindenhonnan. – Te tényleg erre vágysz? – szólalt meg Krisztín. – Igen, te már unod, de én imádnám. – Én nem unom, Kori, én egyenesen gyűlölöm. Watson Egyetem, Philadelphia, Pennsylvania. Szeptember 4 -e, hétfő, 9 óra 24 perc. A Watson Egyetemen a hallgatók klikkekbe tömörültek, még akkor is, ha erről nem is tudtak. Némelyik klikknek volt neve, de a legtöbb csupán valamiben hasonló emberek társasága volt. Ezek a társaságok csak a legritkább esetben rendelkeztek valamiféle hierarchiával, és csak elvétve volt törzshelyük, vagy egy helyiség, vagy egy ház, ahol összejártak. Volt egy klikk, négy éves lányból, akik azzal foglalkoztak, hogy megpróbálták kiismerni és lajstromba venni a Watson Egyetem társaságait, de az erre a haszontalan munkára fordított másfél év se hozott eredményt, mert olyan sok volt, és mert minden évben egyre több lett az elsősök miatt. 410 hallgató volt szétszorozva átlagosan 10 fős osztályokba. 7 szak, 35 osztály, több tucat klik, a szerepjátékosoktól az amatőr csillagászokon át a birodalmakig, akik arra esküdtek fel, hogy egymást támogatva jutnak fel saját pályájuk csúcsára, és ha odaérnek, titkos birodalmat alkotnak majd. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a Watsonon nem lehetett szemesztert ismételni vagy pótvizsgázni. Aki a szemeszter végi vizsgákon nem felelt meg, az repült. A legmenőbb klikkek többnyire kizárólag ötödévesekből álltak, csak elvétve fordult elő, hogy egy adott évben a legmenőbb diáktársaságban egyetlen ötödéves sem kapott helyet. És csak egyetlen egyszer, hogy a legmenőbb klik kizárólag elsősökből állt. Ez az eset 1996-ban történt, amikor is öt olyan elsős érkezett az egyetemre, akik hátterük, egyéniségük és adottságaik folytán azonnal elnyelték a tanári kar jó indulatát és tiszteletét. Év végére ők öten lettek az egyetem legnépszerűbb és legirigyeltebb klikje, ahová bárki szívesen tartozott volna. Úgy nevezték őket a korleóna fivérek. Az eltelt négy évben mindvégig megtartották vezetőhelyüket. Frankie Hartman, Victor Sweety Jackson, Marky Robson, James Tilden és Terence Madison rendkívüli testi adottságokkal rendelkeztek. Magasak, atletikus testalkatúak és nagyon jóképűek voltak. Elsőrendűen öltözködtek, a világ legjobb autóin jártak és családjaik az Egyesült Államok gazdasági elitjéhez tartoztak. A Robson család volt köztük a legszegényebb. A családi vagyon alig érte el a 400 millió dollárt míg a skála másik végén a Hartman család állt, közel 4 milliárdot kitevő magánvagyonával. A Watson Egyetem hallgatóiról készített családi vagyon és befolyáslista első öt helyén is ők álltak. Frankijék számtalan versenyt nyertek meg, és számtalan kiváltság birtokosai voltak, akiknek tanulmányi előmenetele és személyisége folytán még a legszőrös szívű professzorok is szédületes karriert jósoltak. A Watson igazgatója, dr. Kenneth Follberg, az elit-elitjének nevezte őket. Végzősként, az elit-elitjeként tulajdonképpen bármit megtehettek. Akkor jártak be, amikor akartak, akkor távoztak, amikor kedvük szottyant. Limuzint rendelhettek a házukhoz, és beülhettek a rendészeti irodába videózni egy kicsit, ami azt jelentette, hogy a számtalan monitoron szemmel tarthatták az egyetem egész területét, beleértve valamennyi osztálytermet is, amelyekbe oktatási célzattal rejtett kamerákat helyeztek el, hogy azokon keresztül megfigyelhessék a hallgatók mentalitását. A Watson Egyetemen bármelyik fiú szívesen tartozott volna a leóna fivérek közé, és bármelyik lány szívesen járt volna valamelyik fivérrel. Azok a lányok, akik megkapták a kegyet, hogy bebújhattak valamelyikük ágyába, legendákat meséltek testméreteikről és szexuális teljesítő képességükről. Frenki és társai úgy éltek a vacon, mint hal a vízben. Szvíti nevéhez fűződik a megállapítás, amely nagy népszerűségre tett szert a korleona fivérek körében, és ami kitűnően jellemezte helyzetüket az egyetemen. Mi állunk a táplálkozási lánc csúcsán. A korleónafi vérek nevet és lányt adtak nekik, akik el voltak tőlük a lélba. Azt mondta, olyanok, mint a mafiózók, mármint azok a mafiózok, akik az ő képzeletében éltek. Férfiasak, okosak, rámenősek, vadak, és nem félnek semmitől és senkitől. Frenkiek pedig nem kifogásolták a becenevet, sőt, még büszkék is voltak rá. Szórakozás közben nem egy alvilági alakkal futottak össze, és néhányukkal egyfajta baráti kapcsolatot is kialakítottak, bár bűncselekményeikben sohasem vettek részt. Bűnöző barátaiktól szerezték be a heroint és más kábítószereket, melyeket mára már rendszeresen használtak. A gondtalanság és sikeresség felszíne alatt valami egészen más rejtett. Erőszakos természetük néha túlment a Watson kezdeményezőkészség iránti elvárásán, és néha napján valóságos brutális kitörésekké fajult. Ilyenkor rájuk sem lehetett ismerni. Az arcuk eltorzult a düttől, és még néhány drogkereskedő is megirigyelhette volna eszerős tombolásukat. Mint már három éve, az első tanítási nap délelőttjén Frankie, Sweetie, Marki, James és Terence az egyetemrendészeti irodájában ültek a monitorok előtt, és a felhozatalt nézték. Az osztálytermekben elhelyezett rejtett kamerák vezérlőpultját Frenki kezelte. Éppen kori osztályát pásztázták végig. Frenki megállt egy fekete hajú kreolbőrű lányon és ráközelített. – Még, még, még, gyerünk, még közelebb! – kiáltotta Szvíti. Oh, – Ó, micsoda csöcsök! – Kell! – kérdezte Frenki, mintha a lány a tulajdona lenne. – Persze, hogy kell! – bólintott rá Szvíti. Frenki lenyomta a keresés gombot és a számítógép már is elővette a képen látható lány személyi aktáját. – Carmen Avarro – olvasta fel Frenki. – Latinszuka – jelentette be James vigyorogva. – Imádom a latinszukákat – mondta Sweetie. – Én nem javasolnám – szólalt meg Márki. – Egy tantokést egyensúlyozott a mutató ujján. A samuráj kart készlet késénél valamivel kisebb, kézzel kovácsolt, borotva éles művészi alkotás késgyűjteményének kedvenc darabja volt. A latin szukákkal állandóan csak baj van. Hogyan már? legyinte Czviti, Eltúzod a dolgot. Nem, nem túlzom el jelentette ki márki olyan hangon, mint akinek a latin szukák a szakterülete. Egyszer még egy ilyen le fogja metélni a farkad. Ezek nem viccelnek. Én mondom, Sviti, egy napon az egyik ilyen forróvérű latin szuka le fogja kapni a dákódat. Hát kell az neked? Szerintem te hülye vagy, állapította meg Sviti halálkomoly arccal. Márki tovább egyensúlyozta a kést, úgy mondta a szokásos unott hangkordozásával. Zseni vagyok, kis pofám. Sviti felnevetett. Franki a joystickkel elfordította a kamerát, amiből az osztályteremben ülők természetesen semmit sem vettek észre. Jaj, te jó Isten! kiáltott fel Frankie, és ráközelített egy nagyon csúnya lányra, aki éppen kori mögött ült. James és Sweetie hátra Vidodé, vidodé! vidd könyörgött James. Oké, odébb viszem. Végül is én is szeretek aludni az éjjel, jegyezte meg Frankie. Nyitotta a képet, és tovább fordította a kamerát. Rövidesen készen volt, az egész teremben mindenkit megnézett. – Nagyon kevés a ribi, beszélnünk kéne hogy vegyen fel többet. – 31 százalék, mondta Terenc komoly hangon. Ő mindig komoly hangon beszélt. Ennyi a nő a vacsonban. Bizonyos szempontból érthető, hogy keves led, de más szempontból megtalán éppen az lenne a jó, ha egyáltalán nem is lennének. Frankie egy másik elsős osztályterembe kapcsolt. van, mondta, nem tesz jót az üzleti életnek, hogy annyi a nő a pénzügyi pályán. Miattuk lesz olyan zavaros minden. James valamit hozzá akart fűzni az elhangzottakhoz, de hirtelen elfelejtette az egészet. Jézus! Akkurva! tört fel belőle. Frankie ráközelített a lányra, aki James döbbenetét kiváltotta. Ah, te jó Isten! átotta el a száját, Svíti. Ritka szép példány, tette hozzá Márki. Egy csukló mozdulatta az alkarjához simította a tanton kés pengéjét. A lány a monitoron elmélyülten figyelte a tanárszavait. Hosszú, hullámos, gesztenyebarna haja volt, páratlanul gyönyörű ajkai, és olyan zöld szeme, amit még sohasem láttak azelőtt, pedig belenéztek már néhány lány szemébe. Embertelenül jó ez a kis bula, Jelentette ki Frenki. Lenyomta a keresés gombot. A másik képernyőn megjelentek az adatok. Krisztin Thompson, olvasta fel, 18 éves. Ejha, felsőfokúja van Japánból, 134-es az ikuja. Az nem valami sok, jegyezte meg Terenc. Hé, egy ribitől jó a 134, mondta Svíti. Végül is. Ja, adta be a derekát Terenc. Egy csóró, mondta Frankie. – Ösztöndíjas. Apja, anyja, kretén. Semmi jelentős családi vagyon. Középosztálybeli taplók. Van egy nővére, akit Karennek hívnak, és a Software Marzéna egyik alosztályának helyettese. Terence, mit tudsz erről a cégről? – Nem sokat, mondta Terence, aki szakértője volt a kompjúterpiacnak. Angol illetőségű cég szoftverben utaznak, méghozzá ipari és oktató szoftverben. A termékeik magas minőségűek, az eladásnál véreznek el. A PR-juk gyatra, a marketingjük túlságosan szelid. Nincs jelentős részesedésük a piacon. Évek óta küzdenek, hogy kiharapjanak egy szegmenst a palettából, de ez nem fog összejönni. Minden nagy siker mögött agresszív kampány húzódik. A marzéna azonban csak cincog. A történelem a hobbija, – Szeret világot látni? – olvasta tovább Frenki. – Ó, te jó ég, de unalmas egy ribi. – Adjilag teljesen zokni a bige. – Na, nézzük tovább. Táblati terve, egy magánvállalat, egy pénzügyi tanácsadó cég. Szeretne mecénás lenni. Szívesen támogatna tehetséges kezdő művészeket és tudósokat. – Na, én mindjárt elhányom magam – te James is, úgy tett, mint aki öklentezi. – Agyilag elég bamba – jelentette ki Márki. – De azt el kell ismerni, hogy baszott jól néz ki. Egy darabig csak szótlanul nézték Krisztint. Nagyon tetszett nekik. Sőt, még a nagyonnál is jobban. – Ez a lány nem kurva – állapította meg Frenki. – Minden nőnemű lény kurva – jelentette ki Frenki mosolyogva fordult hozzá. – Úgy értettem, ő még nem tudja magáról, hogy az – Sviti és James vigyorogtak. – Egy rongyot teszek rá, hogy megfektetem még ezen a héten – jelentette ki Franki. Méghozzá erő nélkül, csak a személyes varázsommal. – Most mondtad, hogy nem kurva – vetette ellen Sweetie. – Az ilyeneknek virág kell, meg susmorgás, egy fényes vacsora mellett, meg a többi fasság. – Akkor is. Pénteken a bulim megfektetem – fogatkozott Franki. Én is megfektetem, mondta James. Francokat, fordult felé Sweetie vigyorokba. Tudod, mikor fog ez a bíge két csávóval lezavarni egy menetet? Na, fogadjunk, tartotta James a tenyerét szvíti elé. Frankie is oda tartotta. Márki elrakta a kését. Pénteken megajándékozom a farkammal, mondta és felemelte a kezét. Svíti és Terence összenéztek. Soha, a fejét Terenc. Na, fogadjunk! – mondta Franki és nevetett. – Oké, okay, de veszíteni fogtok! – jelentette ki Szvíti. – Ha olyan biztos vagy benne, fogadjunk tíz rugóban, tízezer dolcsiban, hogy hárman meghágjuk, mint a lovat, és a kis bula rohadtul fogja élvezni. Szvíti és Terenc összenéztek. Egyszerre bólintottak. – Áll a fogadás? mondta Terence, és ő meg Sweetie, sorban belecsaptak a felé fordított tenyerekbe.